İbranilərə Məktub 12. Fəsil Buna görə bu qədər böyük şahidlər buludu ilə əhatə olunduğumuz üçün, biz hər bir yükü və bizi asanlıqla çaşdıran günahı tərk edib, qarşımızdakı yarışda dözümlə qaçaq. Gözümüzü imanımızın banisi və kamilləşdiricisi olan İsayə dikək. O, qarşısına qoyulan sevincə görə, rüsvacılığı heç sayıb, çarmıxa çəkilməyə tab gətirdi və Allahın taxtının sağında oturdu. Günahkarlardan, ona qarşı olan bu qədər düşmənçiliyə dözən şəxs barəsində düşünün ki, yorulub ruhdan düşməyəsiz. Günaha qarşı etdiyiniz mübarizədə hələ qan töküləcək qədər möhkəm durmamısınız. Sizə oğul deyib verilən bu nəsihəti unutdunuz. Oğlum, Rəbbin in verdiyi tərbiyəyə xor baxma. Onun məzəmmətindən, ruhdan düşmə. Çünki Rəbb sevdiyini tərbiyələndirər, qəbul etdiyi hər oğulu döyər. Tərbiyə tap gətirər. Allah sizlən övladları kimi rəftar edir. Elə bir oğul varmı, atası onu tərbiyələndirməsin? Hər kəsi üçün ümumi olan tərbiyədən məhrum olsanız, deməli siz oğul yox, qeyri-qanuni övladsınız. Həm də əgər bizi tərbiyələndirən cismani atalarımıza hörmət ediriksə, ruhani atıya daha çox tabi olaraq yaşamalı deyilikmi? Atalarımız bizi qısa bir müddətə öz dərk etdikləri kimi tərbiyələndirdilər. Amma Allah onun müqəddəsliyinə ortaq olaq deyə bizi xeyrimiz üçün tərbiyələndirir. Hər tərbiyə isə indiki vaxt sevinç deyil, kədər verən bir şey kimi görünür. Amma sonradan bu yolda yetişdirilənlərə salihliyin dinçlik səmərəsini hasil edir. Ona görə Yorğun əllərinizi qaldırın və zəiflənmiş dizlərinizi gücləndirin. Ayaqlarınız üçün düz yollar seçin ki, axsaq bədən üzvləriniz yerindən çıxmasın, əksinə sağalsın. Hamı ilə birlikdə sülh içində yaşamağa və müqəddəs olmağa can atın. Çünki müqəddəsliyə nail olmadan heç kim Rəbbi görməyəcək. Dikqət edin ki, heç kim Allahın lütfündən məhrum olmasın. Aranızda bir acı kök böyüyüb əziyyət verməsin və bununla bir çoxlarını murdar etməsin. Qoy heç kim əxlaqsız və yaxud esaf kimi Allahsız olmasın. O, bir qabxorəyə görə öz ilk oğulluq haqqını satdıq. Bilirsiz ki, bundan sonra da o Xeyrduanı irs olaraq almaq istəyirdi, lakin rədd olundu. Xeyrduanı gözyaşları ilə axtardısa da, atasının fikrini dəyişməyə qadir olmadı. Siz toxunula bilən, odla yanan bir şeyə, qaranlığa, zülmətə, qasırğaya, şeypur gürültüsünə və kəlam söyləyən səsə yaxınlaşmadınız. O səsi eşidənlər onlara daha bir söz deyilməsin deyə yalvardılar, çünki Əgər dağa bir heyvan belə toxunsa, o daşqalaq edilsin. Əmrinə tab gətirə bilməzdilər. Bu mənzərə o qədər qorxunc idi ki, Musa Mən qorxu və lərzə içindəyəm, dedi, lakin siz Sion dağına var olan Allahın şəhərinə, səmavi Yerusəlimə, saysız hesabsız mələklərə, göylərdə adları qeyd edilmiş ilk doğulanların ümumi məclisinə və cəmiyyətinə, hamının hakimi olan Allaha, kəmala çatmış salihlərin ruhlarına, yeni əhdin vasitəçisi olan İsaya, və Habilin qanından daha üstün söz deyən səpilmiş qana yaxınlaşdınız. Bunu deyəni rədd etməyəsiz deyə diqqətli olun. Çünki əgər yeryüzündə xəbərdarlıq edəni rədd edənlər cəzadan qaça bilmədilərsə, biz göylərdən xəbərdarlıq edəndən üz döndərsək, cəzadan qaça bilməyəcəyimiz daha çox yəgindir. O vaxt onun səsi, Yeri sarsıddı, Amma indi, Mən bir dəfədə yalnız yeri yox, Göydələrziyə gətiricəyəm, Deyə vəd etmişdir. Bir dəfədə sözü bunu göstərir. Sarsıla bilən, Yəni yaradılmış şeylər aradan qaldırılacaq ki, Sarsıla bilməyənlər daim var olsun. Buna görə, Sarsılmaz padişahlığa nail olduğumuz üçün minnətdar olaq, belə ki, möminlik və ehtiramla Allaha məqbul tərzdə ona ibadət eləyək. Çünki Allahımız yandırıb yaxan alovdur.